Seguim a la Sintonia de la Ràdio per la Frugilla amb aquest repàs que durant aquests dies estem fent els, les nostres poblacions veïnes per saber com han viscut les eleccions municipals aquest passat diumenge, en la qual doncs, hi ha hagut resultats per a tots i per a tothom. Ja hem repassat diversos dels nostres veïns, però avui ens toca parlar amb Palamós. Fa els van tenir els nostres estudis. Ja el convido de nou, ara quan s'hagin constitut els ajuntaments, perquè ens torni a visitar a parlar-nos de la vila de, de Palamós. És l'alcalde Lluís Puig. Lluís, bon dia, benvingut. Mol bon dia. Unes eleccions municipals a Palamós que han doncs, donat un resultat absolutament diferent del de fa quatre anys enrere. Doncs, doncs sí, molt, molt contents, perquè realment la gent de Palamós i Sant Joan ens ha renovat la confiança d'una forma clara i, per tant, la, la, la voluntat del poble doncs, és que Esquerra Republicana estigui al capdavant de, de l'Ajuntament aquests propers quatre anys i, bé, molt contents i amb moltes ganes de seguir desplegant aquest Palamós Republicà, aquest municipi per viure, que nosaltres doncs, hem intentat explicar, no només durant la campanya electoral, sinó durant els quatre anys eh, anteriors i, per tant, amb moltes ganes ja de, de començar aquest nou mandat. Escolti'm, alcalde, què ha passat a Palamós perquè que un, un, un arc fragmentat com estava, dominat per dues forces hegemòniques com Esquerra i el Partit dels Socialistes, s'hagi convertit amb doncs, aquests quatre anys, amb una majoria absoluta i amb una diferència abismal de vots entre esquerra i tota la, la resta de l'oposició. Jo crec que en aquests casos sempre hi ha una suma de factors. Eh? La primera és que jo crec que aquests quatre anys passats la gent doncs, ha entès el nostre projecte de municipi, ha vist doncs, que la forma doncs, honrada i propera que hem tingut de, de governar ja ha volgut renovar-nos la confiança. Això ha sumat doncs a un equip... Putin que presentàvem de cara aquestes eleccions i un programa doncs, realista, efectible per aquests eh, propers quatre anys, doncs, sumant aquests factors, més que crec que la marca d'Esquerra Republicana a nivell general doncs, també estava en un bon moment, doncs, ha fet que féssim aquest salt i que clarament doncs, ara ens convertíssim en, en una força eh, de governa dintre de l'Ajuntament de Palamós. A Palamós hi havia moltes candidatures, fins i tot més que a Palafrugill, crec recordar que n'hi havia vuit que es presentaven, si no m'he descomptat, i, i la és que des de fora dèiem, homes possible una victòria d'Esquerra, però el, el, el que és l'arc de les regidories estaria molt eh, fragmentat. No ha estat així i fins i tot doncs, heu superat les previsions més optimistes. 1.600 vots més per Esquerra respecte a fa 4 anys i la davallada important, perquè la davallada està la del Partit dels Socialistes que ha perdut 1.000 vots. Sí, sí, la veritat és que molt contents de, de que no només eh, hem confirmat els resultats del 2015, sinó que hem tingut una, una pujada importantíssima. Ja el 2015 eh, vam tenir un salt importantíssim, recordem... Doncs que, que veníem de dos regidors al 2011, que ens van quedar sense representació per una decisió al 2013 i, per tant, podem dir que des del 2013 eh, fins avui en dia hem passat de 0 a 10 regidors. No? Per tant, molt contents i realment això eh, és la, la força d'un equip. Jo he d'agrair a tota la gent d'Esquerra Republicana de Palamós i Sant Joan, no només escanem a llista, sinó tot l'entorn d'aquest grup humà que, que hi ha dedicat infinitat d'esforços i que al final doncs que, que, que hi hagi aquesta recompensa crec que és una alegria per tots i mèrit de tots plegats. Uh, 10 regidors, per tant, majoria absoluta. Us repasso per als nostres oients, per si no estan al cas, en dels que teníem. La majoria absoluta està en 9, per tant tenim majoria absoluta republicana 3 per al Partit Socialista, 2 per Junts uh, per Catalunya, 1 per Ciutadans i un per, per la CUP. Com ha anat uh, per barris? Això uh, canvia? Palamós també tal com, com ens camviava la fugit per exemple, hi ha més votant d'esquerra al que és Palamós Vell, a Sant Joan, a la zona del tennis, etc. Bé, nosaltres, gràcies a Déu, podem dir que hem guanyat amb 18 de les 20 taules electorals, per lo tant, podem dir que, que en el 90% de les taules del municipi doncs, la victòria ha estat per Esquerra Republicana i, i per lo tant, crec que és una victòria que, que afecta tot el municipi i això ens ens fa estar molt contents perquè realment una de les nostres apostes en aquest anterior mandat era no concentrar l'acció del govern en certs barris o, o en certes zones de Palamós, sinó repartir-ho per tot el municipi i jo crec doncs, que la gent ho ha entès i i ha donat la confiança arreu de, de, de Palamós i de Sant Joan. Quins són els projectes que es marca ara? Jo no sé si parlaran amb algú de, dels de altres que, que han aconseguit tenir regidors a l'Ajuntament o pensen governar amb aquesta majoria absoluta tan còmoda que tenen, en solitari. Uh, home, nosaltres parlarem amb tothom, crec que, que és lògic i normal que ja doncs, durant aquesta setmana fem una roda de contactes uh, amb tots els grups parlamentaris, crec que la, la mateixa uh, organització política ho demana, no?, que ens trobem... I, i que parlem més enllà de, de veure si finalment doncs, governarem en solitari o, o sum algú més a, a govern. La, la, la, jo crec que l'expressió que ha donat la gent de Palamós i Sant Joan és que vol un govern d'Esquerra Republicana doncs, a l'Ajuntament, però nosaltres la roda de pactes la farem igualment perquè ens agrada parlar amb tothom i més enllà de que s'assumi o no algú a l'equip del govern, nosaltres volem seguir governant de la mateixa manera que ho hem fet en aquests quatre anys passats, eh, parlant amb tothom. Vull dir, en aquests anteriors quatre anys estàvem en minoria, a l'hora d'arribar a qualsevol acord doncs requeria d'arribar doncs, a consensos amb altres forces polítiques i ara, encara que Esquerra Republicana tingui la majoria absoluta, seguirà actuant exactament de la mateixa manera, perquè nosaltres els acords que prenem en el ple volem que siguin amb el màxim consens per tant, el fet de tenir aquesta majoria absoluta no canviarà per res aquesta forma d'actuar Palamó sí que és republicà, eh? Palamós és republicà i, a més, ens fa molt contents de que cada vegada es reafirmi més. Quins són els projectes que s'han parlat aquesta... en clau electoral durant aquestes darreres setmanes, però qui són els que presenta o vol tirar endavant els més importants? En parlarem abastament el dia que vingui aquí a l'emissora, però ara, una mica per sobre, quins són aquests projectes per aquests quatre anys? Bé, nosaltres hem centrat molt la campanya, i de fet ho parlàvem així, amb, amb, amb el municipi per viure, el Palamós de les Persones, no? Aleshores, eh, hi ha tota una sèrie de projectes en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de l'esport, eh, en l'àmbit de l'urbanisme. Eh, nosaltres hem presentat diferents... Projectes en diferents àmbits, però molt, molt factibles, molt realistes i molt centrats en les persones. I en aquests projectes són els que volem tirar endavant en aquests quatre anys. Nosaltres ho vam dir durant la campanya. Crec que com a grup de govern no ens podíem permetre prometre coses que sabíem que no eren realitzables. Per tant, crec que hem presentat un programa molt realista, molt factible, i la nostra idea és en aquests propers quatre anys desenvolupar-lo al màxim possible, perquè realment el que volem és fer un municipi millor per viure. I perquè sigui un municipi millor per viure, hem de fer que sigui millor per a les persones que hi viuen. Per tant, eh, qualsevol de les propostes que hem presentat en el nostre eh, projecte, eh, la intenció és desenvolupar-lo en aquests propers quatre anys. Begó, Palafrugell, Palamós, hi ha una via marítima absolutament d'esquerra, eh? aquí. Sí, sí, sí i, la, i la idea Torroella de Montgrí també, Paltz. Vull dir, som municipis on, on Esquerra ha fet uns bons resultats, a Torreny no han guanyat, però també s'ha fet un bon resultat. Jo crec que Esquerra Republicana s'ha anat consolidant doncs, a, a nivell del Baix Empordà i, per lo tant, el que cal és anar explicant a tothom i arreu el projecte d'Esquerra Republicana, un projecte que l'Oriol Junqueras sempre ha intentat explicar un projecte que vol semblar-se cada vegada més a la societat del Baix Emportari, per tant, és lògic doncs, que Esquerra Republicana vagi consolidant aquests resultats arreu. Una darrera cosa, i el deixo amb la feina que deu tenir, que deu ser molta, amb aquesta jornada, que això sí que és una jornada de reflexió, no pas dissabte, el dilluns després de les eleccions. Uh, aquí a Palafrugell sabem que les, uh, les estades a l'Ajuntament duran vuit anys, uh, no sé si a Palamós teniu aquest objectiu també o no. Sí, sí, nosaltres desembre ho, ho hem dit i jo mateix, doncs ho he, ho he dit repetir moltes vegades que la meva proposta d'estar a l'Alcaldia eren, eren dos mandats, eren vuit anys i ho segueixo mantenint vull dir, i per tant amb això no, no ha canviat ni un bri i per lo tant jo crec que la força d'Esquerra Republicana de Palamós i Sant Joan és el grup, no és el cap de llista per tant eh, la força del grup és la que ens ha de mantenir eh, en els propers anys, hi hagi qui hi hagi encapçalant doncs, a, a aquest grup Doncs l'alcalde de Palamós ara i després de la Constitució seguirà sent l'alcalde Lluís Puig d'Esquerra Republicana de Catalunya, bona per aquesta victòria tan clara i n'anirem parlant properament a la vostra disposició i moltíssimes gràcies.